Fondo do teu ollar unha gamela vanea cando se pode erafogar unha gamela vanea quen se pode erafogar nar dorado unha misteira Temporal Como silencio falare Se roubei o teu retrato Como silencio falare Se roubei o teu retrato Foi pa aprender a mirare E unha noite iría... Baixamos a música de Xavier Díaz para recibir a una grande creativa, creadora, ilustradora eh, galega, lucense concretamente, Noemí López Vázquez, que se te, teñamos pro, prometido falar con ella hay un tiempo, pero la un, semana pasada no pudimos conectar con ella, pero ahora sí. Vamos a saludarla. Muy boa tarde, Noemí. Hola, boa tarde, Julio. Un placer escucharte y un placer estar aquí con aí con vos, moitísimas no, no por, Mediterráneo. Moitísimas que... gracias por aceptar a noso, o noso a convite, e eh, moitísimos parabéns por o teu traballo que eh, disfrutamos con él precisamente cando nos lo enseñou, cando nos amosou un grande conhecido teu e a máis admirado eh, Antonio Reigosa que de, con ese traballo que, que nos amosou de eh, a Galicia Encantada e que ti ilustras tan fenomenalmente. Bueno, te, debo decir que a ver, eu son a a a a estrela invitada, non, porque o, o realmente o arquitecto e ingeniero de de todo iso e bueno, eh, eh Antonio, porque a verdad que eh estuve con vos outro día o aí, a verdad que non, bueno, non é que non pintase moito, pero el era realmente o que o que tiña que estar máis o día de radio, parabéns que sí. non vos poiden felicitar. Eh, bueno, a verdade que nada, igual agradecidísima sempre con Antonio por por deixarme formar parte de son un peón en eh, esa obra pero feliz por ir de formar parte e poder aportar eh porque bueno, verdad que é un luxo, un luxo e además eh bueno, o que o que fai, non sei se a xente consciente do valor que ten porque levas costas un traballo de xa de 20 anos máis outras tantas cousas que fai, que non sei de onde saca o tempo. Pero bueno, tenemos que estar muy agradecidos a esos gálegos, desde luego, por por ter recuperado todo lo que, que te han traballado ahí, este home, bueno, eh tremendo. Bueno, pero eh, vamos a ver, él... El comenta, el, el, el escribe, el eh, comunica a parte do patrimonio, parte da, da, da memoria histórica, pero ti ilustras esa, eh, eh, esa creatividade que el ten, pero, pero quere decir que a túa creatividade tamén existe, posto que a Galicia Encantada aparece nada máis co, co, pues, con unha fada, non? Aí de repente... Eh, a Moura. a, a es... Moura, que representa o, o minifundio de Galicia que veis que ten a saia así estampada con cachiños, como se si fueran así de remendos Bueno, sí. eso representa un poquinho cachiños De terra pequerrechiños Que hacía a nosa Galicia Todo minifundio, todo cachiños de terra pequerrechiños Bueno eh, Representaba Moura, a Terra eh, Un poco todo Esta, esta nosa Galicia sí. E eh, eh, canto tempo levas facendo ilustracións? Mira eh, A ver, teño que contarvos mmm, Que Que Con respecto a Galicia Encantada, mm. é importante, bueno, eu son narradora de historias con imaxes, con claro, inspiracións. Claro, claro, claro. Entón, eu debo contar por que estou aí tamén. Eh, é unha maneira de agradecer, bueno, agradecer eu, por supuesto a Antonio, sobre todo a Antonio, pero eu tiña unha debeda coa co miña tradición, os meus orixes, como mm. como filla de, de, de, de Labregos, que despois puidaron ir á cidade, bueno, naci no 74, entón estou en ese punto, no que Todavía vin como se traballaba a terra con, con apelos de madeira e, e animais... de Bueno, perra, eh, todavía estaba a atracción animal, ¿no? É mm. decir, non se mecanizara todo, todo en ese punto. E entón son das que puido disfrutar da da tradición oral ainda, mm. por, por parte do meu avó. Entón, chegou un punto no que eu decía, ¿y como podemos trasladar esto? Que mágoa que se perdan estas historias, estas vivenzas, estas cousas que... Eh, yo claro, yo sabía contar historias pero con ilustración, con imagen, pero no sabía transmitirlas ni recogerlas en ni en escrita na. ni nada. Me oía algún audio recogido de mi abo y alguna vecina que sabían contar historias como ningun. Uh -huh. Y entonces de repente aparece Antonio con ese diccionario de seres míticos, bueno, o sea, toda esta cosa que yo dije, "Ay, gracias, Antonio por aparecer ahí a recoger todo esto que se iba a perder." Y yo tenía esa esa lástima, quería agradecerle a mi abo y bueno, pues todo esto. Eh, tenía que hacer este inciso, Julio porque bueno, creo que claro, es importante claro. bueno, pero, por eso estuvo ahí bueno Pero a túa traxectoria non se ciñe sí. nada máis que a, a, somentes a, a, a no, digamos claro. a, a Galicia encantada, <risos> pero porque ti ilustras moitíísimas co fa tamén cartaz, ta ilustras libros como, como os, de, os de Antonio, pero algúns outros tamén. Dedicas sí. tamén tens unha certa dedicación especial a, a, a infantil tamén non? Pues mira, como bendís, los eh, ilustradores, y sobre todo en estos tiempos tenemos que ir sobreviviendo como claro, podemos. Claro. No, sí. y, y claro, somos transmisores de, de, de historias en un iMagic, pues como un cartel, Unha tira, pois pues, como é o tiras destas, de bueno, que poden aparecer en prensa, ou donde, donde poidamos contar historias en unha secuencia, en dúas, en menos, aí estamos os ilustradores, sobrevivindo, pois, pues, eso, cunhosa es linguaxe. Entón, levo, pois, pues, si, empecéi con... con con... Dasei oito un poquio antes, si, sí, empecé con cartácer, gañando algún concurso. Eh, xa tiña moi claro que me quería dedicar a, a afición, porque como como che dicía, estou moi buida por po as historias de tradición moral pola imax por por este imaginario. Sí. Entón eu sabía que me quería dedicar a eso, a fisión, a, a, a fantasía. Entón sempre fui un pouco por ese lado. Vese que bueno, compasinando tamén con outros soportes uh -huh. eh onde se me permita pois pues eso, pois pues, como che decía, poñer pues, a imaginación a, a, a rodar, pero pero trasladada a iso con imaxes. Non sei uh -huh. se sí, sí, un pouco con... que me querías... Sí, sí, Falo con... moito, non? Bueno, ¿no? eh, eu eh, <risas> refirome aquí que ti contas o, o mesmo que outros co, co, con, con, sí. con, con escritura, ti contalo tamén Correcto. con... con... Con, con imaxes y entonces claro. eu quería facer hincapé en que tes muitísimo interese en comunicar e traballar con respecto a bibliografía e literatura infantil even porque sí. porque che, sí, sí. bueno eu vi a, a fin casal de Re que é unha grande amiga que con sí, que nos contou de ti e que estaba encantada tamén contigo porque finalí case sí, sí. moito precisamente a, a, a literatura infantil e juvenil que tamén sí, he ten, sí. tido moitos premios con concretamente. Sí, me mo desafíoas que temos aquí, sí, sí. E ti, pois, pues, acompañas. Mm. Eu, sí, se sí, eu estou aí, ben moi ben acompañada. Pues, <risas> tuve moita sorte realmente, porque sí que me acompañaron pues gente eso, como como Antonio, como Fina, ¿no? bueno, en fin. Eh Paula Carvalleira, Neira, Crubo, bueno, un montón de Ana Carreiro, que si sí, un montonazo de de que que me rouparon, Que me eles poñen a parte escrita y pues seu poño parte visual non, e a verdad que... Non sabía eu da tua, da, da, da tua profesionalidade, senón que eu, bueno, eu coordino aquí un libriño de, bueno, un, un premio de poesía que chamamos eh, eh, premio de poesía Rosalía de Castro de Cornella, na Asociación Ajá. Rosalía de Castro de Cornella, e, e o último libriño que, que editamos, pois pues, recollía os cinco últimos premios que, que, que son, cada ano premianse a tres, e, e eu ou Proúxenlle os autores ilustrar os seus textos. En num dei conta, ou polo menos non sabía da, da tua grande bueno, profesionalidade, pero... pero para a próxima, para a próxima intentarei convencerte. Ya, no es un cantado bueno que hay bueno y me olvidaba de María Canosa que ahora que falas de poesía por favor a niña otras miñas fadas madriñas tengo que, que que que no me ala eh, eh no sabes qué? bueno pasa estoy muy orgullosa del talento que hay aquí en Galicia, ahora mismo tenemos una cantera de ilustradores fantástica cuando empezamos cuando comenzamos bueno. Estaban un eh nos fúmonos fumando ese subindo ese carro, pero éramos poucos. Ahora é tremenda canteira e a calidade que hai, de tomé moi moi complicado escoller, Hai moita competencia e estamos todos aí na na loita. Entón, bueno, está está ben que se nos recorde, pois eso, como no teu programa ahora, no teu programa, e que, e que fales tamén de mim, de, de nós, porque a veces somos, bueno, pois un pouquinho os, os esquecidos en todo isto. A, a, a nós gusta nos eh, gabarnos de, de xente como a ti que, que traballa para que os nosos cativos e os nosos maiores disfruten coa, vosa, coa, coa coa vosa creatividade yo que contades, porque, eh, volvo a repetir, o, o, o que nos ensinou Antonio na no, na súa páxina Galicia encantada pois eh un encanto. Claro, exactamente. Eh que, eu, a ver, eu, que sabía que eu quería facer eso, que eu sentía cando cando lia e lia historias, me contaban historias e soñaba e me facía ser máis feliz en este mundo. Mm. E entonces di, "Ai, eu quero facer eso. Ajá. Eu quero transmitir emocións, que en realidad é eso, e emocións boas, eh, mm, que que hagan reír, que foran sentir cosas bonitas, mm. a veces bueno, algún sustiño, pero sí, sí, en sí. General, sí. Eh, eh, tenía ganas de hacer eso. Sabía que quería continuar con con, con eso y entonces eh, por eso me adico a esto realmente. Eh, así que bueno, eh, sí que de eso sí que bueno, estoy pues orgullosa y tal porque pudieron hacer lo que quería realmente. Así que eh, fantástico, sí un cousa, cousa que che quería comentar ou que che quería preguntar así a nivel persoal ou sí. porque estamos próximos á celebración do entroido e demais non tedes eh mm. tido, pues, non sei, creado algun cousa relacionada co co ese entroido galego que, que, que, que é tan diverso, e tan Oh, fue pues Mira, exactamente gané un, un concurso de un, un cartaz de que me dieron os cartos fantásticos además porque eh cuando estás comenzando y, y bueno, la verdad que lamentablemente temos que temos que pagar facturillas esas cosas y que lembro como algo que me que me dio de maravilla, así que sí, si sí, ten ese vínculo, siempre tuve mucho vínculo con Entroido. Eh, meus pais xa facían sempre comparsas, íbamos con o, o que le llaman aquí en Lugo, Buenos bueno, ecos por la aldea que nos Ajá. vestíamos con cuatro cosas que pillábamos por la casa, mecos y chamamos aquí. Y entonces nos vestíamos con primero que atopábamos tú y de casa en casa por la por la aldea, por las aldeas y bueno, te, te convidaban a, a comer, sacaban a rosquillas de anís, sacaban a orellas, <risa> esta sí, cosa. Sí, sí, sí, sí. Era fantástico, soltaban algún alguna cousiña, algún agasallo. Bueno, estaba era muy divertido eso. Sí. Claro, se perdió un poquiño, pero ahora parece que, que bueno, se está de volta a... Nos sitios grandes, nos máis importantes aquí en Lugo en bueno, en Ourense, sabedes bueno, sí. que, bueno, e por aí. pois por eso, a, a raíz de todo isto do entroido, eu queriache comentar que un dos entroidos máis ancestrais é que aí eu, estive en vivindo elí un tempo en Viana do Bolo, que é o Entruido Ah, si. Sí. Eses boteiros que teñen unha, claro. un, unhas máscaras, eh, vamos, sí. eh, eh, ancestrais, pois o mellor dan para para que o ilustrador imagine Oye pois vou facer cualquier cousa e, e yo mellor os propios creadores desas, desas máscaras son capaces de imitar a túa eh, ilustración Pois, co, me está dando pé a que promociona unha amiga miña que precisamente pinta as máscaras de, de Berín que <ríe> eh, fan pedidos precisamente para pintar as como lle chamos, vai matar, si non sei o nome as, pan, no, as pantallas son as de xinzo sí. as de Berín, bueno a Elayefán e a ilustradora Aurora Aurora López dali de, de, de, de Berín eh, de Monterrey <ríe> y xustamente así que sin algún momento que debes falar con alguien que sabe realmente disso y ven, sí. pues aí a tedes así que unha ilustradora que, que se adica precisamente de cando en vez a facer esas cousiñas y bueno, ver, claro, ¿Cómo? que tú dices aí expresa Co, co, como eh díxeme eh, eh, o, o nome dunha persoa, bueno, terás que facilitarme entón o seu contacto. Por suposto, hombre, aurorita. aurorita, Aurora López, ah, claro. Aurora. Pues, pues... Sí, sí, ela Cal... ten... está moi metida máis no entroido. parte, Aurora, ahora mesmo, penso que, o se a Aurora xa un... un tempo antes do entroido, non podes localizar a Aurora, porque está metida no entroido, como todos os de esa zona, vamos, se, se meten, pero de cabeza y y no me estampa a nadie, so po increíble como viven, sí. Vale, sí. vale. Pues pois, bueno, si no hay agora, un poquiño máis tarde o que sei, hacer... dato, por suposto, claro, claro que si. Sí. pois <risas> a, pois eh, cigarróns terán aquí parte de de cigarrós, <risas> sí, sí. os cigarrós os <risas> de sí, ahí, sí. en cigarróns terán publicidad aquí no nuestra radio, vale, creo que si. Qué ven, sí. bueno, fantástico como viven, sí. Pues pois, pois muitísimas pues, gracias. Un placer, Julio. No en mi Muchísimo éxito. Pois contade comigo, xa sabedes. Muchísimo no éxito, éxito na túa faceta creativa, que sabes que non somos traslismán para as persoas que entrevistamos, por tanto, terás muitísimo éxito. Bueno, que se te garantizo. Que ve, pois pues Un placer, Julio, e grazas por, por promocionar esta páxina fantástica Alicia Encantada e y... É un luxo facer con vos. É Noemi, e, e, tamén a Noemi, que polo menos que coñezan bueno. os galegos do Mediterráneo que coñezan a esta pois, ilustradora, a Noemi. Pois, pois un placer ir ata, ata, esa, ata, ata esa terra fermosa. Moitísimas que, grazas. Un soñar. gusto, Xulio, Que saibas que al... o noso programa remítese precisamente mañán, a partir de 10 de mañán, en Radio Roncudo tamén. Ah, moi ben, moi ben, moi ben, ben. ben. Pois bon sabelo. Ben, un una... placer, Xulio. Mandaré cho audio despois de a... Na... Moí ben, moitas grazas. Bicos de a Terrañia. Moitísimas gracias, igualmente te ta tamén para ti. Parabéns. Música para despedir a Noemi Veña.